Yes, it's a girl's girl's Välkommen. Hej! Tack tack. Thanks. Välkommen vår speciella gäst idag, Per Tolggran. Ja, det är kul att vara här. Ja. Hallå. Kul att vara här. Alltid roligt med, med gäster Gästerpodden Det här är nummer 21 i ordningen Foppa avsnittet som du sa ja. Jag vet inte om det kom med förra gången Nej Jag vet inte, Nej, jag tror jag klippte bort det men Jag tänkte bara börja lite där innan vi drar igång Just 21, det har en speciell betydelse för mig Fete Forsberg är ju en av mina Tre stora idoler genom Sportlivet Vilka vann de två? Ja, gissa. har direkt emot frågan Ja Ja, Mats Snövslund, kanske Nej, men är alltså sporten... Ja, Björn Borg. Ja, Björn Borg, givet. Tänker jag. Sen alltså, jag... lite oväntad. Du, du eftersom du spelar tennis. Eh, Vegard Ullvang, var det bra <laughs> Svenska, ja nej jag tänkte svenska. Nej okej, det säger du. Ingmar Stenberg var också faktiskt. Jafan. Men Björn Borg och då. Och så sen Foppa var den första som var yngre med mig själv. Som jag liksom, wow, brann för. Och jag, och jag tyckte det var otroligt intressant att följa det. Ja du kom därifrån. Ja, det är det är också att, ja, Det finns ju massor som man beundrar Men honom har liksom för på något sätt Så att jag liksom led med motgångar Och Sen, jag så sig också Nej, nej, nej. nej han är ju sju år yngre Det är fint, fint med åldrarna att, att, att man kommer upp till, till en gräns Och så helt plötsligt så är det ja, men Man är ju yngre än alla Och helt plötsligt så blir det att man, <laughs> man är äldre det där, det där har jag märkt i alltså. Ja, när överhuvudtaget i, i livet. Jag, jag, var alltid, jag var alltid yngre än alla föräldrar till ungarna på skolan när man jobbar. Mm. Och så kom det helt och så börjar man märka att man är äldre än föräldrarna. Och en, en tydlig som grej var också när jag märkte att jag var äldre än en tandläkaren när jag var hos. Tandläkare har alltid varit äldre herrar, eller äldre personer. Och helt plötsligt, plötsligt, upptäcka. man. Nej, men jag är ju äldre än tandläkaren. <laughs> får man gå till en äldre doktor? Nej, en yngre doktor eller ja, det är lite lurigt. Det är någonting man får välja så. Jag slår att jag hade ju också en tandtydsekt på, på Jag hade också en riktigt stor idol när jag var ung, ja. som också kom från MODO. Anders Hedberg. Anders Hedberg. Ja, det Och jag gillade honom så mycket så att uh, jag bytte ju lag när han bytte lag. Så, <laughs> när, när han gick till ja. Djurgården så Ja. blev jag i det ja. var ju mycket mer praktiskt för mig för jag ja, ja. bor ju så två kilometer från Johannes ja. så jag kunde ju se vad ändan. Men det gick han till, till Jugo egentligen Han gick till tider, så 70, 70 71 och sånt. Mm. Så tidigt. Ja, ja bara prova på GH tror jag. Ja, så på den tiden var det så. Han slog igen, ganska tidigt i modus tror jag. Ja. han var väl lite så här super och ja, det var han ung, ja. han kom fram tidigt spelade kronor jättetidigt. Mm. Rykten, han kom ju först från svedjeholmen. Och det var ju, det var ju alltså Rykten där om att han gick till mod Och fick typ 20 klubborna där för någon mm. mm. Och jag, jag tror jag hör på senare Att det stämmer inte alls Det är bara en, en, en, en myt Och sen, sen var det också det Att han spelade tv-pucken Just det och spela final eller, eller någonting till i Så flög han hem till mor och spelade A-laget på kvällen. Ja men, det <laughs> minst, ja, men det var en stor grej. Fram till 2014. Och gjorde målet I Stockholm gick i Stockholm Två 69, år i rad. 69-70. 69 skulle du gått i Tjeckoslovakien egentligen. Ja, men mm. det hände grejer som alla ja, det vet, det. så du flyttade till Stockholm. Mm. De första turneringarna jag riktigt minns. Det VM-et. Kommer du ihåg hur det slutade? Nej. Där kommer jag ha där... tre lag på 16 poäng. För det var det sex lag och så kör man dubbelmöten som ska leda Ja, men precis så var det. Och Sverige mm. slog Sverige i båda mötena. Ja. Och Sverige slog Tjeckarna i båda mötena. Och Tjeckarna slog, slog Sovjet i båda mötena ja, i båda. Och det var ju ja. Det måste var mycket Det var inte bara <laughs> två poäng Internationell stolthet ja. Och spelade ja. för, för ja, sina liv det Kändes det som ja. Men i alla fall, vi efter, 70 ja. där, Som jag gick och sprang så mycket matcher Själv. Där slog jag anköbar mm. Som, som väldigt lite snabba. Mm jag har egentligen bara... Nej, jag har inte så många. Kant Nilsson gillar jag väldigt ja. mycket också. För han var så spektakulär. Ja. Men i, i övrigt då? Inga så här? Ja, inte riktigt. Inte, som du. inte Borg eller nej, nej, inte preceptet. Nej. Men du måste ju haft det, ha jag haft det. Ja, ja, så är klart. Du då, 74. Jo, det äh, Ralf kanske var... Det var he, Eller hela det här 74... Mm. Med, med, med kvalet och allting och jag, jag, jag minns ju fortfarande Hur jag längtade till den här kvalmatchen Nere i, i Budapest var det väl ja, e, Då Sverige skulle jag borta mot Ungern Och jag sitter och kollar på. Jag var nu jag nio jag år där. det på Jag minns ju Ove Grans uh, Inlägg Och jag minns när han språngnickade In 3-3-målet där ja. som, gjorde, som innebar att Sverige Fick göra den här Kvar matchen då äh, Gallert Parten i Isneöväder mm. mot justa Gall mm. Ja just det Gall. Vad sa jag? Gall har med just det. Mm. Oasis. Ah, ah. Jo men, men det, det, det jag tänker för det, det är att du har haft möjlighet att, att gå på VM, mm. det var ju alltså för en annan där uppe i, i, i lilla Övik, det var ju Okev. OK ja precis. Ah. Ah. Var du på det? Ja jag var på det I i Jonas på hovet? Ah. Ja. Jag, bodde, jag växte upp där, ja. alltså. Jag bor ju där nu också. Ja. Men så det var ju, ju släppt för mig. Jag gick ut med en hund under ett sportlov, tjänade ihop egna pengar och köpte ja. ren biletter för ihop, Jag såg så mycket match ja. ja. Men de här genombrott är ju alltid ja. häftiga. Alltså när Ralf slår igenom, jag minns det mycket väl, han Ni nickar in tre mål mot Sovjet på 4-4. Mm. Fyra, fyra. Vem, det. Gjorde, det tror jag var, det upp vem gjorde, det kanske vi har tagit upp på någon quiz Vem gjorde det fjärde svenska målet Jag vet inte, det, det. det har vi inte haft det Det var ju han, den här gajsan Sten Paulsson Jaha mm. <laughs> <Essential> <laughs> kunskap ja. Ja, Men Ralf Hedström, det, det är bland mina första Det är VM 74 då han, Mot Uruguay ja. Då ja. Ralf är fri Och där sitter den eller, eller om det är andra Men jag kommer ihåg att de där två målen mot Uruguay efter, för efter, tre, noll, efter två stycken 2 0 ja. Efter 2 0 i matcher Och en första halvlek Så gör de mål man, Efter så man, 20 tre, sekunder Och ta Spelar fantastiskt bra Ja, nej men nu är det dags för kaffe mm. Mm. Trevligt mm. Hör du att du snart Ska vändas du ha här för? Länge sedan sist. Ja, det var nästan ett år sedan. Jag var ja, men vi var i Liverpool. Och så hade vi ju den årliga maratonquisten. Ja, men då då det, det. Jag blir matt på Liverpool. matt på, jag på Liverpool An Anledningen till att det är, vi håller på att renovera hemma. Jag, jag, jag tänker bara att till hösten. Det, det utesluter inte att det är till hösten. Men det blir en, en mer light. Light, light variant. Det ja, tackar vi för. Det ja. eh, är helt slut att ja, jag det ska bli en en, en variant, absolut. Vi hade äh, Några han äh, till mig och jag hade en tradition för kanske från tio år sedan att se alla avsnitt av Beatles dokumentären som kom i mitten av 90-talet som antologi och från start till mål från avsnitt ett och så ser man alla de här sakerarna i flera dvd -plankar. Ja det är flera DVD-er ja. i rad. Och det är ju ett projekt på 13-14 timmar ja. där man sitter uppslukad ja, av mm. det här. Och jag tror att det där föll så småningom just på grund av att det blev, det blev, det blev för Men under hur, för, det, under hur, hur lång tid var det? Ja. Mm. Under hur lång tid var det? Ni, ni kollar, eller, inte ett vel eller? Nej, nah, vi tog lite paus för mat och sådär kanske, eller med maten som intogs under avsnitt 7 mm. ja. eller något sånt där. Men eh, över över 12 timmar ska kamp uppe på 14 timmar så att jag pratade emellan och liksom, ja, vi satt och pratade och... men det var... det var ganska stränga ja. regler man fick inte ställa dumma frågor och så där utan det att man på en fas. Det är så ingen ned på en precis nivå liksom <laughs> man <var> med. Ja, <laughs> eh, men det var det var ju riktigt kul. Jag funderar på ju ronderna om man kan ska dela upp det då. Apropå de här långa långa ja. sittningarna. Det är, jo, det, var... det är de här äh, det pratade om förra ja. veckan. Eller jag, jag nämnde nog att jag har gjort en dylla resa. Jag startar med första dyla Och så jag lyssnar bara på dylan Och så går jag vidare till nästa, nästa Och till slutet Och jag lyssnar inte på någonting Ja, där är det nu Sex, fem, fem Ja, men det där jag gärna Har, har inte du det här? Nej, har den här? Den är fantastisk Ja, det är kul var gick ju på tv också Ja, är ja, gick på tv i en nedklippt version Ja, så Så att den här är mm. Det här, jo, för Och dina resor, och så hörde jag en kille på jobbet som berättat att han kände en som gjorde en resa typ om man började 1954. Då tog han ett år i taget och lyssnade på musik från 1954, mm. läste böcker från 1954, såg på filmer från 1954 och jag vet inte hur läget var, men snurrade he helt in liksom och vidare liksom så kan vi där år för år till 1970 där sluta. Ja. Ah. För då lade Beatles ner. Ja, det, <laughs> finns. det finns inget intressant efter det. <laughs> men det var ju, vi, var vi ska inte återuppre oss, men det var ju det, det 70-talet var ju fantastiskt mm. musikaliskt. Mm. Mm. Och även de andra åretiden har ju haft mycket i sig. Så att sluta just, och gjort resan från 54 och sen sluta 70, det känns lite eh, som att springa in i vägg. Jag är kanske han gjorde det också. Jag känner ju igen det här på förra quiz som var det väl? Där du gick år för år. Du hade... ja, det att jag också. Kanske i slutet av 70-talet slutade du något sånt. För det, sen fortsatte du inte. Men det hade att göra med hur många pengar man kunde få. För jag tror jag körde 30 år fram. Kanske upp till, om det var 50, upp till 80 var det. Ja, men så Och så fick man två pengar för varje ja. låda. Så var det. Att man kunde få 60 pengar på varje varje kategori, det var därför jag slutade det här. Men jag fortsätta ja. just det, jag kommer ihåg, jag tänkte på en sak där när du nämnde förra året quiz tror jag om vi går tillbaka till, jag sa mina tre stora idoler i sport men du kommer ihåg att dina tre stora i musik var ju just Beatles då. och så var det ja det var ju Beatles och så, och så var det ju Beatles och, och jag på andra Beatles, och på Beatles men du nämnde andra grupper då också jag följde, nu var jag kom till tonåren så att jag ja. var lite mer mottaglig för det. Jag följer för, för som kraften och kreativiteten i, i Led Zeppelin. Ja, just det. jag ja, Det var det jag jag på. Och det var ju ett ganska slog dem igenom språng. Eller kändes det liksom det var hett nytt eller nytt sound eller? Ja, det var det just att det var så det var så självklart liksom, tungt ja. men, men ändå ja. musikaliskt. Ja. Och lite åt samma håll, fast liksom utan, utan den podd som var ju så Queen, ja, som, som jag också följt för. Pladaska, ja, så deras fyra, fem första LP tycker jag fortfarande är fantastiska. Jag såg faktiskt bara här om natten en lång BBC-dokumentär mm -hmm. om Queen i två delar finns på Youtube. Mm -hmm. Och jag tyckte det var så fantastiskt att jag såg första avsnittet en gång till, nästan direkt efter att ha avslutat mm. det där. Och på, ja, men som ni vet har BBC välgjort research, mm. mm. bildmaterial och allting. Så det där bytt för mig, bytt alltså Led Zeppelin och Queen. Och sen hände ju hela funken mm. som var omöjligt att värja sig för mig, Så jag föll ju jam, jam länge Som mm. inte var något på Men som sig ihop Ja i, i början så, var det som var gjorde, ja. Clash naturligtvis mm. ja. så, men, min coolaste konsert Jag har varit på någon gång Är nog en seder ganska berömd konsert som, som var på Rainbow Theater i Theatre Maj 77 Där mm. var fem band Stor punken har precis exploderat Då så på och 1977. Fem band var det. De tre sista var i turordning Basskoks, Jam och Clash. Och det här är en och samma konsert. <laughs> och, Vilka var de två första? Ja, men det var... Prefects kanske. Det mm. är möjligt att det var John Larne-sekten jag, jag minns inte exakt, men det, det var den här tre stycken på slutet så ja, Alltså basket, ja. Jam och Clash ja, ja. Och Där de ja. två senare, så liksom brekar mm. stort precis vid den tidpunkten som det där händer. Jag ju, släppt sina debutsinglar och första LPN är antingen precis ute eller alldeles på gång. Men det är ju så mycket vilken tid man ja. själv är i alltså, det är alltid det där Och i så på, ja. lätt på verkan. det är, är ja. Och som det hände mycket med oh, skolan samtidigt då, då är det ju tacksamt ja. Ja. Och det är återigen det här, det här stor, nu, nu är ju är, är, är några år äldre än vi är ja. Så att du kunde åka till åka till London Men jag tänker just det storstads eh, tidningslager Hade ju hade en grej i, De hade gjort ett debattage om New York tydligen. och så ett om, om om London och det här var på till totalt. Och så skulle vi göra ett nummer om en medelsvensk stad. Och då valde de Övik, ja. Och rubriken till den i, i, det reportaget det var Övik, staden dit punken aldrig kom. var oh, intressant, ja. För det det, det det var så punken kom aldrig till till Övik egentligen. Så, för att men då eh, 77 eller 78 nej, det, fanns, det fanns inga då det mera här bandall sånt. Ja men det var det mer det här De som var punkdomskåna eh, som låg mitt i stan, mm. lite på toppbacken. Det var mer sådana och lite lite prog, lite politiska band Sådär så, så att det fanns det fanns inga punkar så utan Det kom ju mycket senare, det kom ju runt 81 i och med, med... Rockforum Ja precis, Dom. i och med Ebba Grön Och KSM, då ja. kom punken Ja det är ju några år efteråt. Ja. Jag. Och jag tänker också just det här att, att åka till Bara åka till England Det, det, det fanns ju, det var ju liksom var ju bara att ta sig till Stockholm, jag tror jag var i Stockholm Förra gången, det var 6-1980 Och då var det otroligt Oj då var det otroligt stort det var ju så livaktig musikfängelse mm. i England just för de här åren. Det fanns ju hur mycket städer som helst. Och det var ju en ritual för mig. Jag åkte dit väldigt ofta. så Köpa upp mig på musiktidningarna. Så ja, och se rummet och skiben. Kolla ja. så här, vad är det är för band ikväll. Och det var ju alltid fyra, fem, sex. Jag kunde välja ja, på coolt. varje kväll. Ja. Och så var det ofta liksom en bit att ta sig om med tunnelbana. och sådär. Men det, det var en del av nöjet. Och det där växlar ju också över tid. Så alltså mm. några år senare så, så fanns ju inte den här men inte alls i London längre. Så det går upp och ner. det för ju tankar direkt. Vi brukar alltid fråga alla gäster vad, ja, det det. Eh, hur, de, hur de känner oss. Och ska, att, att se många band, Nu kan man se fem, sex band samma kväll. Det för ju tankarna lite grann ihop där. Hur hur du känner mig och hur du kände mig. Ja, kände mig. Det, ja, det var ju en... Det var en lycklig händelse. Jag trodde... Vi träffades, vi träffades ju i Liverpool. Du jag, mm. På Manchester Street. Mm. Och jag går nerför gatan och ser en person. Jag känner igen, som är som Jeremy som kanske lyssnar av den här. Känner <skratt> <skratt> till. Han ja, det har vi Och bredvid Jeremy står Jeremys band förstår jag. Där... Stefan är medlem. Så jag tar förgivet att du är amerikan. Så det tar långa... Böder. Så hänger vi med varandra lite där under dagen och nästa kommande dagar. Vi pratar ju engelska med varandra. Du och det var första kväll. Jag tror att det är dagen efter vi... Vi, <laughs> vi, vi pratade... Det en hel kväll nu. Det <laughs> är Ja, Okej, okay. så, så du, och du försökte hela tiden prata <laughs> på svenska hela för en gratin. Kanske <laughs> var någon kom fast bomba Vilken del av USA går? Jag tänker Stephen Johansson <laughs> från USA. Som. som du är där med ja. Jeremy och i är Jag menar fast så Sen kommer vi ju på att vi båda är svenskar och sen när vi ska du resa hem från Liverpool. Då eh, slår vi ju följa. För det visar sig jag frågade så var du från Sverige kommer du? så här, Stockholm man ja, bra. Var var är du från Stockholm? Skarp ser du. Och det det. Ja, jag tror jag säger erskede kycklingar bättre. det kan jag kanske. Ja. Det visar sig att vi bor fem minuter från varandra. Ja. Gångavstånd. Men vi träffas så på på. Ja, det förstår inte den här kopplingen Sen har vi ju hängt med varandra ja, ja. efter jag åkte tillbaka i morgon. Ja. Ah, okay. vi vi, vi om, eller du nämnde om eh, då Helstrom flyttat tillbaka till Stockholm mm. att han var så han han var en så energi kick ja. han var så positiv och han var så och den bilden jag har av dig jag, jag sa till Åsa, att jag sa att Pär skulle med på på podden här och så är det är roligt det där på per, för Pär för han är alltid så positiv han är alltid så det finns energikjuvar Och så finns det de som tillför energi Och jag tycker verkligen du är en sån som tillför energi Ja men vad kul ja, Det, men det, det, det är, är samma det önses ut är, nej, men det, det. Det, det är alltid roligt Det är kul, kul att ha mm. man, man, får man, man får alltid Någonting Och det är inte alla som jag sa Sen har vi åkt tillbaka Några gånger och Det, där. det, det är ju Det är en av de roligare ritualerna på senare år i mitt liv det är att åka till Liverpool en helg i maj ja. och gå på festivalen och hänga med er och... ja. det har blivit förknippat med, med ja. våren tycker jag så, så, mm. så mycket just det här det är ljusare och det är och allting mm. och så har man här IPO-festivalen och ser fram emot mm. Ja. den har det har det, var det här, liksom. och England i slutet av maj som det här handlar om mm är ju är väldigt fint mm. för våren ja. har ju kommit så långt att det är nästan sommar där. Man känner att det är en sån kickstart ja. på, men du ska du åka på ja, men... nej jag ska inte det jag bestämde mig, jag Stefan och jag pratade ja. om i bilen på väg in hit till, ja. till inspelningen ja. jag har faktiskt sagt nej och Per Sandström var inne på det var. Per var inne på det och försökte locka med mig, ja. jag bad dem lite betänketid och så tänkte jag igenom det där ordentligt mm. och fram till att nej, det är jag måste ta ett års paus För ja. det, det, är, det är inte bara så att det är väldigt roligt För det är också väldigt jobbigt ja. Och jag som med åren har fått lite problem Med, ja, just det. med hörsel Och ja. ljudkänslighet och sådär Det nej, ljud, är helt nej, fel miljö Det är ljudet när det är, eka, det är, det är <laughs> ja. ja, Jag, jag kände också man måste ju ha så här, hör, hör, hör, hör, Har höra övenpropparen nu? Ja fast jag slarvar ja. Lite med det så det är varit så paradoxalt så mycket som jag älskar musik och pop, pop och band och allting så har nästan nästan allra, allra roligaste tillfällen att se en i Liverpool det, liksom, det har ju varit på hotellrummen med, ja. med er och, ja. och långa promenader på stan och så. Mm. så att det, det är ju det är kul man kanske är rimliga doser ändå. Ja. Det är vi pratat om också. Att, att det är just de här hallelujah moments, de stunderna när det hade band har blivit färre och färre genom året, ja. tycker jag. För med första året så var det så kunde det vara en 4-5 band som man som bara, man, man satt där och, och tappade andan nästan. Oj, och det var fantastiskt bra. Eh, för att det där minskar. Och, och sist, eller när var där förra året så var det bara bara ett band som jag kände att eh, det här var riktigt, riktigt bra. Plus att, jag håller helt med om det. plus att hela grejen har ju blivit putt förutsägbar Jag minns första gången jag kom, kom ner på the Cavern mm. i mitt liv då när vi spelade där mm. the, the Chinese, som med. Det, det tog jag andan ur mig. Mm. Jag tyckte det var först fantastiskt och sen efter några år när vi hade upprepat det här några gånger så jag, mm. ja. Ja, Så är det. Men det är som klassisk mark så bara att, att, att få få gå ner första gången på Cavern Club. Det är ju ja. Ja, det var häst. och och så här så om man om man, är, om man har Beatles bakgrunden liksom Ska vi reda ut det här en gång för alla. Är det originalkärren eller är det inte originalkärren? Nej men det var väl det har det delvis delvis. Jag tror att det in, är ingången Correct. ny. Ingången är är det 25 eller 75 som är den gamla? Någonting inte där har jag hört alltså till saken hör ju det här är ganska intressant Liverpool fattar ju inte vilket som arv de satt på en sån stad för det är ju som liksom i Sverige som man ska inte tycka att man är märkvärd eller någonting. och samtidigt har de ju fostrat, får man ju konstatera det största, viktigaste bandet i hela världen genom alla tider men det tog många, många år innan de började åka ja. det och, men det kan vi väl vinna från ena, som här och nu. Att det är rätt det betydelse för båda bandet. <laughs> ja, ja. Det behöver jag det, det, det behöver inte argumentera. Men hela kväven var ju rivet. För det skulle byggas någon tunnelbana som sen inte byggdes. Så det skulle gå något luftfakt där. eller någonting. Så att hela stället revs ju. Mm. Och det är alltså, som vi alla vet, istället har Bittles var husband och spelade 296 kvällar innan mm. de breakarna. Så det är klassisk mark. Men sen efter många år så byggdes det upp igen. Men inte på exakt samma mm. ställe. Däremot använde man samma tegelstenar. Mm. Då de hade det klar, ingen liksom, de klart. låg i en hög på en parkeringsplats. och ja. ingen som hade orkat inte, inte ens det här lilla scenen som är mest känd- frontstage inte det ens det på samma ställe? Jag tror inte att det är exakt på samma ställe. Okay. Så att yeah. allt det det ligger jag är liggande för Det är ah, okay. 10-12 meter det handlar om. Ah. Och alltså det, de, det så det så de har byggt upp det likadant. Ah. De har byggt upp det likadant så som de har kunnat. Men puritanerna tyckte ju aldrig att det var riktiga Cameron. För riktiga Cameron var ju rivet. Och det här ah. låter på ett ah. lite annat ställe. Låt bara att det bara handlar om några mm. få meters skillnad. Fram till att Paul McCartney... Men när rev de egentligen? Att de rev de om 70-talet ja. så, så, Uppstod det efter kanske, jag kan inte höra exakt men efter många år. Så, så, så sent ändå, alltså, det känns ju tidigt 70 tal Ja, nej, mycket. Strömare. Men det här var ju en tid och det låg hela det är svårt att tänka sig nu kanske man det stod ju inte så högt i kurs strax efter de har lagt av sig, det var ju nya vindar. Ja, ja. Med hela det här fantastiska 70-talet som, ja, ja. som vi använt där så mycket hände med hårdrock och prog och glam och symfoni och det allting. Där var, var intressen inte så högt för, för Bites största allmänhet, och det växte ju sen gradvis med början betydligt senare. I alla fall, när Paul McCartney kommer och spelar på Nya Cabern ja. mm. tillsammans med Gilmore. med tepkill Gilmore bland annat då ett litet band liksom. då är det som att han sanktionerar den nya kameran liksom då är det okej okay och tycker att, tycka att mm. det här är det. Var inte nya. Var inte nya. Det är då nyårskonserten liksom. Mm. Rundan i ganska till plats på den det är ju det jättestor. jättestor. Ja. Och där, och där har man var kan de. Där måste Var, ja. han var, ja. han var det. Där har Jeremy balanserat med kuddarna <laughs> så, som per det, det är som Persans som kallade det finns båten, finns ja. färjan med de kuddarna. Men där har vi Körat en personstränning där Både du och jag Det har vi, jag var väl inte riktigt Beredd på det måste jag känna När vi ruckit var... upp där på det. Det kändes ju helt naturligt Nästan Men vad som har hänt sen då som vi vet Vi som har varit där det är ju att från att ha varit Totalt ointresserad av biten Så har ju livet på nu som omfannat att med hull hår Så du kan man ju inte gå många meter där utan att Det kan man lugnt säga <laughs> Och det är vi som dessutom bord på hotellet har Harley's Night, Night Där vi hör Beatles spelas hela hela tiden mm. Till och med för de ja. som, ja. som är Så blir det lite övergångsvarning mm. på det Men första året vi bodde där Det, det är första året jag träffade dig det var, Då tror jag Varenda gång man kom in på hotellrummet Drog ju Harley's Night igång den låten också så här. Det är mm. faktiskt, det för overdose, alltså, så, men så sen så, så, cool. så tror jag de senaste står den kommer ihåg att det var så drink. och så fort man satt på ja, tv och så man skulle prata så så det här det det blev det blev lite too much sen sen där nere i lobbyn där då är det bara alternativa versioner och, massa, och det kan vara rätt bra ja, men, <svår> det kan vara lite coolt ja, eller... inne lounge eller ja. men just det där man vill, det ja. mycket. men sen är det ju roligt ändå just med med baren där och det ställer man en Bloody Mary så heter det inte Bloody mer Utan det heter Pepland Och, och, och ja. allting är, ja, det är, är beatles det. det enda dumma är att Senaste åren är att ni har fått en direktörsbit Jag har en chans som alltid fått en lilla kyffel Det var ju så förra året också Ja, två jag. av det är <laughs> Jag tror att det är dumt att man peppland att Pepland, är så små yes. <laughs> Nej, de får man kämpa Jo nu, vi, eh, vi pratade ju om, om Beatles. Vi, kom, vi kom, konst, Konstigt nog kom vi på Beatles. Eh, men såg du konserten igår? Nej. Det var ju den här... Eh, var det 50 år sedan Beatles hade varit i USA? Så det var en, hyllnings, det var så... en hyllningskonsert på, på, på ettan. Jaha, så där. Ja. Nej, det såg jag inte. Det, och det finns inte på Play. Jag, skulle, jag missade i mm. början, skulle du se... Men eh, har du 24 den går ikväll nio, kvart över nio Då jag. ska jag naturligtvis ja. Två Jag såg sista bryggartimmen Jag såg många hyllningar helt så jag fick skicka ett sms ja. Var det en det massa andra artister som gjorde det? Jo precis, och så på slutet så, så, så kom eh, Både Ringo där och Och Paul samtidigt längt fram med, med respektive Ringo kom upp och körde någon låt Sen körde han en låt bakom trull av Boys <laughs> Och så körde han... Jo, men han stod och, och, stod och dansade. Ja, men, och han, han, han är ju... Ja, men det är också en, en härlig människa. Jag tycker att det är ett bra uttryck just på honom. Mm. Och så sen så kom Paul McCartney upp och så körde någon, någon, eller han körde någon låt där. Och så körde han, så sa det, Pepper. Och så kom vi naturligtvis... Ja. Eh, kom vi Ringo in och körde, Will Little Help My Friends. Båda två stod... stod Såklart. ja. ja. Och jag såg att Roger hade skrivit ut på Facebook att han var, han var nästan i tårar. Mm. Och det var, jag tyckte bara att, man, bara att se, mm. se se dem tillsammans där på scenen, det var, det var rörande. Mm. Och så var Jocka Ono där och, och mm. Sean Lennon var där. Mm. Och när jag såg, när jag såg det så, så tänkte jag att men varför? har ja, Det tänkte jag redan när George Harrison levde. Varför gjorde de aldrig att de gick ihop? Eller att ja men de, de gjorde ju uh, true love och fly like där var heter den? Uh, like -a vad är ja. den fly like fly like free free så ja, ja. Ja. Ja. Uh, på 90 94 då ah ja, 94 inte ja. jag har släppt till anthology ja, ja. så ska vi varför gjorde inte de tre och så tog de min Lennon eller någonting... Gjorde de inte det någonting? Nej, nej alltså in, in, inte Jag, tycker jag känner kände att... att de tre ja. Det var snack om det i alla fall Att Julian Lennon skulle vara med Ja, men det blev ju ingenting Och jag kände direkt när jag såg det här ja, Hur fick de Hur fick de, de att göra det här? Varför var inte Ringo med När det var OS-invigningen i London Ja, det bra För två år sedan Ja. Det hade ju varit en fantastisk grej ja. Och jag tänkte nu också men varför drar Nu har Charles Lennon där Och han är väl musikal, musikalisk mm. Han spelar en band Och George Harrison's son Vad han nu heter mm. Som är så otroligt lik i George mm. Harrison Vad heter han? Ja, kanske. något sånt där ja. Men att inte de fyra kunde liksom upp på en scen Och göra, no göra någon Jag eh... vet gjorde en liten sak De tog ju en banans son mm -hmm. Bokom trummorna När de gjorde en one shot. Mm -hmm. De jag jättelänge i ansvar för då gjorde de en spelning mm. på Utrel ja. Arena här i Mora. Här om året. Eh, som var jättebra för så länge de det må bra. De reppa så mycket för att de, de hade ju en del att förlora så alltså, ja. på viss uppsägning. Och inte helt riskfritt, men fick väl bra projektet. Då tog de någon som var någon så Och det funkar ganska bra. Men det, det är som East eh, Street Band har väl också Clarence Clemmons eller son eller, eller syskon barn eller någonting som spelar eh, saxofon nu vi ser verkligen oss. Man kan alltså jag tog där uppbrottet biten så hade 70 nu pratade vi väldigt mycket bitar som det händer ju att vi gör. det var ju det var ganska smärtsamt. så det tog många år tror jag innan de lyckades träffas på ett tag. Av, Någonland avstånd äh, satt ja mm. Det är rimligt för det var ju som det, minste, det var ju rätt stämde varannkors och, och tvärs och det handlade ju om pengar och rättigheter och Paul McCartney ville ut därifrån. Sen, när, sen var det väl ingen hemlighet att, att, att de andra framförallt George och, och även John tyckte det blev allt svårare att jobba med Paul McCartney för att han blev så bossig. Mm. Han styrde och ställde lite som man mm. tyckte och det var ju samtidigt väldigt bra att han gjorde det för någon behövde mm. ha pålägga igång det bandet. Styr upp. Styr upp. Mm. Och det var ju väldigt mycket mot slutet från 66 och framåt, liksom hans idéer som, som resulterade i de här, som vi tycker är mästerverken mm. från Revolver framåt. Mm. Men när de skulle göra Antologin och spela in Free as Bird och, och den här andra True Love då, jag tror det var George som insisterade på att träna producent som nu då var Jeff Lynne som mm. han har jobbat med tidigare, mm. Traveling Wilburys mm. och, och även på Solarpen. För att han ville inte låta sig styras Nej. och ställas på de kort, vilket det säkert hade hänt för det som hade hans sett att vara mm. karta, mm. och vara med kort, är svårt då. Och frihet. Han låter ju vara förståddare själv jättemycket, jättemycket. Jättemycket. Och jag tycker det är bra. Ja, jag, jag tycker det är. riktigt bra till och med. Ja, mycket bra. Är det. Men jag lyckades med att hålla hemligt av ingen som alltså. visste om att de har på med det här. Jag har en, en, en bootlägg som är under namnet uh, The Three Tills. du är de tre. Då. Och inspelningen under, med, med den här flesbörden. Då är det, först, då man, det är olika versioner först man hör bara uh, Jons pianosånger. Och så är det pålagt lite mer, mm. lite mer trummorna och så är det liksom steg för steg till färdig låt mm. Och det är fantastiskt härligt. Mm. Otroligt härligt. Sen funkar den här Jaflund-produktionen ja. som, som man kan troppna på. <tryckligare> mm. Men det funkar väldigt bra till alltså den låten. Det är att det drömska, muka mm. gitarrer. om mm. Jo, jag tänkte att vi ska göra en, en liten resa. En liten quiz, tänkte jag. <laughs> Nej. Om vi, vi tänker oss eh, året 1966. Och så tänker vi den 29 juli. Här hemma i Sverige- den 29 juli 1966 så Clark har väl Olofsson skjutit någon polis just där. Så att de hittar han och någon till i någon sommarstugområde nere Nyköping tror jag det. Så det är den stora grejen här i Sverige. Samma dag 29 juli, den fredag så kör Dyllan och Kull med motorcykel i Woodstock. Så att han och det innebär att han, han bryter av sin värld som är nere och spelar inte ute på ett år eller sånt där. Och det, ja, det kan hända många grejer runt om i världen men det här är liksom mer att fokusera på. på ja, nu är inte klokor som är jätteviktigt för mig men, men, men, men det är ändå en, en, en person som har figurerat i. Ja, som man känner igen eh, genom en uppväxt och allting. Och den 30 juli, den är en lördag. Wembley. Är det någon klocka som ringer då? Det är ju fotbollsvem. Fotbollsvem 66. Lördag. Finalen kanske. Finalen som England vinner mot Västtyskland med 4-2. Mm. Och vad han nu heter, Hörsäsöster. Det han gör tre mål på över bland annat. Och det enda VM-guldet som England hade fått. Mm. Och de Har fått Och de har inte vunnit någonting Efter det mm. Alltså det är en jättestor grej För England Att de har vunnit fotbolls-VM Det är lördag Och sen har alltså på fredag Veckan efter den 5 augusti 66 Vad hände då? I England Revolver släpps. revolver släpps Och nu är vi där i biten igen Mycket bra där Per Men det slog mig alltså Inom loppet av sex dagar Så vinner, vinner England VM-guld i fotboll Och Revolver släpps Detta fantastiska mästerverk Och in, inom den, den och Sen kan det hänt jättemycket Krig och, och allt elände som, som har varit stort i England, politiskt eller vad man vill. Men det här är i, i min sport- och musikvärld fantastiskt stort. Det kan vara, det här är väl ingen som har tänkt på hoppas jag, men det kan vara den absolut bästa platsen vid den absolut bästa tidpunkten att ha befunnit sig på ja. genom alla tider. Kan vara. Ja. Om man är intresserad av just sport... Och, ja, och England Och, ja. som, och, ja, men, England. och, och hela England och, och, och, Hela det här och, och, Mytologiserade och det, det ligger mycket i det skulle jag vilja påstå. Alltså, Hela 60-talet Som har då sitt Popkulturella centrum Precis där I mm. 66 i London mm. Jag tror det är en fantastisk tid mm. ja, men Tänk då att vara i 20-årsåldern Och få uppleva England vinner vinner vm mm. Och så sen på fredag, jag köper en platta efter jobbet och då köper ja. man revolver och kommer hem. Och, ja. och hela den här att... ungdomskulturen alltså, som har exploderat och med mode och ja. droger naturligtvis som är frekventa inte minst i musikvärlden. Och de språng som tas. Jag tror att om man tittar på alla år enskilt i pophistorien så kan just 66 kan vara det allra mest spännande när poppen spränger sina, sina bojor och allting är möjligt och blir på väg in i, i det här Summer of mm. Love. De mm. visste att man var, var, någon slags återvändskam, men ändå... Den här Petsans. experimentlusten som... finns och säg. Petsanslöpstet och Det finns också. de som argumenterar för att kanske 73 är det bästa rockåret någonsin för det kommer väldigt bra bra skivor mm. i, i den här tiden. Var du 73? Ja, det det är ja, någon, någon annan så det att det kommer, det, om det är Bowie När kom eh, Sig du 74? Nej, det var 10. Jag kommer 73 ja. kom 74 för mig Ja, men var Eller var de 72 rent av? Så att du är så här, så är det ju mer intressant i början av 70-talet Men just om vi pratar pop och det som liksom, så leder fram till svagheter. Men, men gick. Jag var en liten passespa. Gick fotbollsvm så sent. Ja. 30 juli. Mm. Uh -huh. Ja, i och för sig. Och att finalen gick på en, en lördag också. Var lite lurigt. Brukar inte finalen gå på en söndag. Det kan ha att göra med engelsmänniskos konservatism. Att på den tiden spelas inte fotboll på söndag. Det tog ganska lång tid för jag innan man började spela Premier League match ja, på, på. 72 släpptes Sigar. Ja. Eller mm. det är Sein 73 mm. Men ja Det, mm. det Beroende på det var hur man ser på historien Vilka som är vant viktiga och inte Om vi ändå pratar fotboll och, ja. och Liverpool, nu ser vilka som nu har Ja Guldläge Sen kändes historisk och... igår Mourinho har ju då som som ni naturligtvis vet som spårkännare ni är, har aldrig förlorat en liga match på hemmaplan. Det är 77 matcher med Sanse. Ja. 77 matcher i rad. Igår förlorade han mot Sunderland mm. med 2-1 på en tveksam straff. Vad Aspilicueta egentligen gör är att plocka ja. skott. Och så halkar det inte Ja, men han ska ju spela upp och halka och bli av bollen. Och så, ja, så kommer kom ju han igenom och så sen blir det lite tveksamt. Ja, men ja, så är det. Just det. Till, han ju, har ju bollen under kontroll. ska spela upp och halka och så han kommer, halkar, ja. ja. Och så kommer han Och sen ska man blockera och han ja, det var faller sick. över benet och får man in det förlora. Och Liverpool. på. Mm. Nu ska det ju mycket till om de inte vinner. Sitt första Premier League. Om vi får torska idag. Om vi får torska idag. Norr. Men när, det var, 24, när man det leder 24 år. 1990. Mm. Och då hette det inte ens Premier League. Nej. De har aldrig vunnit Premier League. De har aldrig vunnit Premier League. Nej, det blev inte det alltid Premier League. Sjöt, säsongen 92-92. Vad hette det innan? Ja, det hette First first Division. Mm. På den tiden det var mm. på... Men, ja, men Liverpool var ju dominerade ju helt Var det 80-talet, ja, slutet av 70-talet 80, och 80-talet. Ja. 80 de såg 6 typ eller ja, de var ju de var ju, de var ju lika dominanta som Manchester United då, ja. vet, under senare tid. Men det är kul för honom. Mm. De har väntat på det här, de att Det var väl ingen som trodde att det skulle ske just i år Nej Men först nu som det, först... som det verkar När Chelsea sitter att spela på sig själva Och nu Chelsea ja, i år ja. Nu möter också i nästa, ja. nästa ja. hemma match Det de kan de torsk. men De inför... har ju förlorat till dem Ja med. det har de mm. Mm. Fyra för dem, tre för Chelsea mm. Mm. Ja, då slår vi med att Eller jag minns Då vi såg på Champions League-finalen mm. I, I Liverpool Ja på en festival där så här ja. tre år sedan Var det, det var på i München va? Ja det var det. Ja, 2012. Ja. Ja, det var lite orolig där. Jag, jag, jag som har ett hjärta för för som har spela Champions League final att vi inte skulle kunna se den matchen. Jag hade krattat på stan för att reda på vad de skulle vara. Så, så visade vi att på vårt titta match var fin Nu visade Mats näsmark upp en Chelsea tröja med Näsmark på ryggen. Riktigt jättefint. Jag brukar ha dem att påbara något. Men hur många fort då mm. den är öppna? Ja, just det. Men eftersom vi bodde på det här hotelet som jag pratade om tidigare så visade det sig matchen såklart på tv sådär. så satt vi, ja på golvet nära telefonen som känns ju man mirakulöst. av med din säng också. Så där. blev det om mm. i sängen senare. Så var det en IQ. Ja, men tillbaka till din ja. spaning här, det är, ju, ja. men det är ju jättespännande att det här händer inom så kort tidsrumd. Ja, precis. Att fotboll och hela England går ju i spinn där får man förmoda 66 när de vinner guld. Det måste vara hur, hur stor som helst, för fotbollen kommer, det är inte det engelskt. Ja. Det måste hur stor Football som helst. coming home. Yeah, yes, three lines. Ja. Till E. Ja, ja. äh, vad heter gruppen? New mm. York. Nej. Topaliska coming home. Uh, lightning Seeds. Lightning uh -huh. Seeds. Ja. Three Lions. Ganska, ganska trevligt band. Ja. ja. Jag, vad är en låt uh, ja, som jag gillar? Helt alls en popkomp som hade. De har som, i är, som är ganska bra. Ja. Det var inte så många år som du brukade prata igen. Lightning Seeds faktiskt. Mm. Och också, jag, jag tänkte på vad. Finns det någon sån här het period i Sverige alltså i svenska mått med? Ett... Vad säg kan jag, jag inte på? Jag på på, på. Jo, ja, jag kom på när när ABBA vann 74. Men det, det måste jag vara på våren någon gång och så sen fotbollsVM. Nu vann ju inte Sverige fotbollsVM, men det var ändå 74. Nej, 74. Ja, ah, 74. Det, det, det var ju... Alltså det var ju det var ju en blandad känslor och så där som vi vet, för det var ju inte så det var inte särskilt PK att gilla ABBA, Abba. och det där känner ju alla till, och sen har vi svängt till, till dess motsats, då, det, då plötsligt det är omöjligt att säga något negativt om dem men sen, ja. sanningen ligger någon någonstans mitt jag tycker att var ju fantastiska låtar kanske tio stycken, men de gjorde rätt mycket skräp också mm. och sen var det som band inte särskilt intressant där musik musikaliskt så fanns det ju väldigt mycket att hämta, tycker jag Ja. Men som vann ju ganska ointressant Men Sverige vann ju nästan fotbolls 58 mm. och liksom. ja, Det måste vara varit den här Ja det måste ha stort Och det, eller, för det Där träffar man ju Vi har en granna Som han var med farsan Sin på På, på finalen han, han berättade att hans farsa skulle gå på fotboll Och där hade morsan sagt att, Ja då får du ta med det. Stefan som grannen heter då så får du med det han mm. Han gick Han var på matchen Det var en Finalen Ja 5-6 ja. år det, mm. var, det var liksom för att som skulle få gå Och ska ta med sig grabben okay. Men nu ja, kommer jag, kom jag på En på här dag Som var lite speciella i Sverige Som jag minns i alla fall Och det var 91 När Under samma, ja. under samma kväll ja. Sverige vinner Eurovision och eh, och s, Sverige vinner Som hockey. är Carola Och sen vinner Sverige hockey Vilken måling mm. det nu sker i Hockeyn först kanske Ja det tror Ja jag hockey för. Jag vi med hockey och sen din Carolina Jürderson. Ja, det samma bara ikväll, mitt det är ganska bra, men det går inte att jämföra med. Och vi vad jag befinner mig då. Jag befinner mig på en uh, en konsert. Med. denna är finns inte kvar längre Jag tror att det test headset som Jaylen News och något becomes to lose headset Duncan. Eh, för att se Jennifer's. Ja. Och och Jennerfschrede var ju ett, ja, ett fantastiskt band. Alltså jag tänkte jag har hört skivan och tänkte det här går ju det här kan de ju inte Det replikera, liksom live det är omöjligt det. med de här körna grejer så går de in gravt försenade för att för att de sitter och ser hockeyn tror jag. Ja kan så De ja, de refererar till den här automaten uh -huh. kanske vet. Jag. Och folk hinner blir att sura för att de hade kommit upp på scenen uh -huh. riktigt för sena och så säger de och börjar med att säga I you sure got a great. Du hockey saw Det saw and what det här Och då och alla förlåter dem alla jublar. Ja, och så sätter de igång Som de gör det här tre fusstämmet klockringat. Mm. Jag sa Ja. Vad hette han som sedan gjorde som producerar mycket svenskt annat? Menning just det. Hetan, va? Ja, det man. Ja, om man ja, producerar mer man... remakers ja. och producerar också ja, kanske. Ja. Mm -hmm. ja. Om det är ett band som alla, som alla håller högt. Det som är den här Pop. Ja. Är det ja, ja, okay. det? Var okej. Och just just är det första plattan eller andra plattan som, som räknas som till ja, the, the bästa milk, heter Det bästa bestest spit hette andra plattan. Och första hetten... Jag kommer då första hetten om det hette vad det gäller fjärs eller... Men räknas det, är alltså, det är Power Powerpop-sväng? Ja, men Powerpop, det är som... Jag tror det heter Brenneparton. Det är Brenneparton, mm. ja, precis. Power Powerpop, det är... Det... Men var det inte lite synd, började jag ge skinna... Jo, det är ju egentligen mer avancerat än vad man ja. lägger i bruk av ett powerpoint, visst i det. Komplic, ganska komplicerade arrangemang okay, inte minst ja. kör och sådär och även låtbyggen king men som tjänar er Gessler som en sånt ja, men jag kan, jag med med lite, lite att, rödhet, mm. jag vet inte, jag tog det aldrig riktigt till med då, kommer jag ihåg det var, jag vet inte, men jag har inte lyssnat så mycket jag kommer ihåg den där låten jag, jag, jag tyckte det var riktigt bra men ah. kan, så här, i efterhand, om jag ska vara ärlig, kanske jag var mer imponerad än, ah, okay. än såld på det men jag var på IPO 98 i Los Angeles då var det två stycken... För då var det del små scener och del jättestora scener. Och då var det två konserter som var... Som var proppfulla. En var Jason Faulkner från... Jellyfish Och en var ett band som heter Karas Flowers. Som också låg på en stort bolag. Och sen berättade just med att... Eh, det där bandet blev sen... Maroon 5 heter mm, det. Jättestora. ja mm. Så de vart de sedan. Det känns som en boyband Ja ju precis jo. Och det, det var inte bra Det hörde du inte hemma där egentligen mm. inte den Och det var Det var ju jättemycket 20 åriga tjejer som var där mm. och, och Just på dem Och sen när och så var samma kväll som Jesse Borgner och spelade Och sen När de var skadade färdigt då gick ju alla mm. Alla dem Då var det bara vi 35 plus Mm. Som, som, som var kvar. Var det allra första iPad? Ja, det var 1998. Ja, du har ju berättat lite om det, det måste ha varit jättekul. Jo, då har du åkte var... över bara för dem. Ja, precis. Ja. Och det var, det var en musikalisk överdos. <laughs> <laughs> Nej, det var fanta fantastiskt kul. Men det där kändes som att det där är once in a lifetime Det gör ja. man aldrig... Var det inte rätt stora band då? ja, jo, men det var ju stor i den in här powerpop och... Var Raspberry. Raspberries? Nej Raspberries spelade inte men du, du, 2020 spelade du äh, Rubino spela. Äh, äh, The Record spelade Sista Aha. kvällen Stare of Så det var ju bara, vad hette han? Will mm. Nej, vad hette han? Ja, sångande, det var ju han kvar men det var, det var... John Wicks då gör sig ju liksom. Det var jättemånga utom här vanliga gamla nya som, som spelade. Så att det är lite lite skillnad eh, lite skillnad på på kvalitet där och i Liverpool. David Perch på i alla fall. David Perch på där, typ Perch lilla fru. Ja, nej, hon fanns inte då. Ja, nej, hon ja, hon kanske fanns fast man. <laughs> man såg henne inte i alla fall. Nej. Hon har en otroligt stor roll på just på den här kämpelfrifinalen. Men <tryckas> <går> <När> då <de> straffar. <tryckas> Jag är lite intresserad av din musikaliska karriär, Stefan. Nej, jag menar här. Hur började det där när du började i Rasa och vilket band? Fram till dagens... Jag kunde ju inte hålla mig från musik. Det har spelat lite hela mitt liv, kan man säga. Men jag ville ju vara med i ett band. Förutom olika tonårskonstellationer som vi väl alla har varit med ifrån och till. Så hängde jag med ett band som hette Helikoptern i Här i Stockholm. Som, som ett fan till dem kan man säga. Jag blev god vän med dem också. Mm. Och där uppstod en ledig plats som sångare. Så jag började väldigt gott. Den karriären var inte så lång. var För att bandet splittrade så Två av dem flyttade till Göteborg. Men kvar blev då Håkan. Ericsson från helikoptern och jag och, och vi. vi två. Men gjorde de äh, skivor? Eller? Ja, de, de gjorde skivor, någon singel eller två samlingshälp. Hade de kontrakt med skivbolaget? Hoppar du in och gjorde täckte eller passade någon nej jag, jag var aldrig med på, på en äh, skiva med dem. Ja. Men äh, det, det intressanta med dem var för mig då att förutom att det var kul att vara del av, av den där. Mm. Miljön så blev det ju av ett splittratt helikopter- så blev det bandet Rain Refrain- ja. som i, i mycket hög utsträckning får jag väl säga- var min skapelse, det för min det idé om vad vi skulle göra. Och pop med gitarrer och refränger och, och stämmor- och vi satt, vi hade en fantastisk repotal- som vi tog över efter helikoptern helt enkelt- som låg i ett litet hus inne vid på Kungsholmen. Nära vattnet. Jag går dit. Av någon anledning av vägarna förbi där så tittade jag på det där huset och ler för att det var en, det var en härlig tid. Egen, mm. egen replikan. Ja. Så vi satt nätterna igenom under sommar, och jag och gjorde demos. Utan att tar dem särskilt långt men jag hade några låtar och Håkan var redan då duktig på inspelning så, här, så vi spelade ut mycket i en stor gymnastikhall och spelade in körer och la på la på, la på ett, ett, en annan kille som delade lokal med oss hette Jakob Hellman <här> som vi hade någon slags kontakt med också därför att en av före detta helikopter men ni vet det är ju alltid en massa ja, ja. trötådar som går in och ut ur varandra en av de före helikoptermedlemmarna blev senare Skivelaks ANR-kille och hittade Jakob Helman, Han heter inte Nygren. Känner jag. Mm. Och tog Jakob Helman till, till EMU. Och när han behövde en replokal så vi kan ju dela vår replokal för vi behöver ju inte vara det hela tiden. Mm. Hur som helst, i ett i, i ett försök att vi kände att det här, det var flera mm. som drog i Håkan framförallt och blev duktigt. Är det, han förresten? en så här musikalisk Ja, han är, han är en, han är en väldigt muskavisk och kan ja, och många kan saker. Man kan är, spela allt. Det och är. Ja. från början att programmera trummor och så ja. bra arrangör. Mm. Eh, backup eh, sångare. Mm. Han har ju spelat trummor själv, grötta han inte sent sker. Så där är så säker Han vet hur ja. Ja, man, om jag skulle programmera trummor det ja. låter det inte klokt. Men... Ja låter i alla fall inte säkert bra, men han kan det. Vi spelade in en demo. Vi plockade ut sex av de bästa låtarna och skickade den här till de fyra största skivbolagen vi kunde hitta. Mm. Och ett av dem nappade direkt med hull och, Hår, och kom hit och spelade in för oss. Och det var, och det var VEA. WVA. -E mm. Så Warner. Mm. Elektra Asylum. Va, va, va, vad var det för svenska som låg på det bolaget? Det var ju ganska många. Och det var ju... Creeps mm. var där. Vad mm. mm. eh, var det mer? Som många... Orup. Var ja, vilket år pratar du nu då? Nu pratar vi 87. Okay. 87. Eh, de skickade in oss i en stor studie och vi frågade vem tycker ni ska producera undrar vi. Nej, det, ni behöver ingen producent. Ni ska bara göra det här igen fast det är en stor studie ja. som alltså, upprepar vår demo. Och vi hamrerade där. Vi, det blev för stort och för viktigt och uh -huh. det lät inte alls särskilt kul eller charmigt. Så det hände inte mm. särskilt mycket. Vad var det som inte funkade eller vad var det som inte, ja, vi, var. Var inte alltså, vi hade ju spelat in i total under totalt avspända förhållanden och med all den tid det är för kunde så att Det blev för spänt, det blev för nervöst ja. och mer för vissa av oss än för andra. Och med en trumniskt mm. bassist som, som vi som tar in och har jobbat med tidigare visserligen. Men det, nej, det gick inte att använda, tyckte vi väl från båda parter. Så det var först ett år senare som vi kom till skott igen och i rask följd spelade in två singlar mm. för vi, då är det The United Girls Girls World med ja. the Diamonds Interdew, som vi sedan återanvänder i, i bandet, det fina bandet Tangerines som, som är med. Mm. Tangerines vi faktiskt spelar här i, i, i bodden. Ja. Ja, det yeah. ja, ja, kul okay. Och en annan som heter Hej, Michelle mm. Med Badlack, de där låtarna har ju kommit fram med Senare också, mm. som sagt i, I vår karriär Och de där låtarna, de spelar så att Vi har ju muskler, alltså, de spelar så mycket i radio ja. Fick väldigt bra recensioner Men sålde inte ett dugg Egentligen Och det var helt fel tid för det här För, för vår musik för att det var just så mycket svenska solartister, mm. det var Oropp och det var Johan Kind och det var Niklas Ströms oh, det. det var så ja. svenska sol som skönt på svenska mm. och vi kommer med Britt refräng. Var 87-88 okay. typ? Exakt så var ja, det. Ja, Hellman 89 va? Ah, ja, ut, precis exakt så var det. Ah. Så att det, var, det var väldigt dominant. Det var den svängen som sålde plattor. Ja. Musik på svenska. Ja. Sven sol manliga solartister som skönt på svenska där kommer vi ju och band och gitarrer och engelska, så det var helt fel tid. Men vi körde lite turnéer, vi, vi skulle spela in en stor LP, en, en stor turné över landet. Då hoppade A&R-killen av och vi hamnade i Ingemåns Och Håkan och jag, vi fortsatte några år och spelade ut Jag tröttnade av Håkan, lockade tillbaka mig några år senare till hans just inköpta studio. Och jag hade inga höga förväntningar, med oss så blev ju såld direkt på vad han hade skapat för miljö och jag hade ju hunnit skriva lite låtar och sådär. Och det är starten på, på det som blev The Tangerines som ju fortfarande ja. finns och just har släppt sin tredje fulllängdsskiva ja. som har fått helt, helt okej okay respons. Om man tittar på det så är egentligen Tangerines en förlängning av, av Rainer Frame med, med några Årspaus för det är samma idéer, det är mm. samma typ av musik och det är ju samma killar mm. egentligen. Mm. Och den är återanvänd en låta Så har vi dessutom återanvänt en del. Men har, har jag tänkt att ha kvar med demo-låten du spelar in i det där röda huset till exempel? Den demo har, har jag kvar Dorf, på ha. kassett mm. Och jag, jag, jag, jag tycker själv, jag tycker den är fantastisk. Mm. Men, men det är ju inte jättebra spelat eller sjunget. Vad till var för sättning då när ni spelade? Då, då är är ju samma sättning som eller det är två gitarrer bas trummor ganska mycket pålägg mm. Röster mycket framförallt Och djuter små gitarfernas och tamburiner Med stora liksom reverbs här grejer jag, var, jag tyckte väldigt mycket om själv så jag det här nu man ju är spelar ni in på liksom, vad hade ni spelat in på spela in på en porta studio taskan 244 mm. heter han som jag fortfarande har kvar. Mm. Håkan kan säga det ibland, men då sitter han med sina alltså, 48 kanaler och alla möjligheter hela ha, världen. Har den en analog studie? han har inte analog. Vi, var, vi, men vi bytte sent jämfört med många andra till digital inspelningsmiljö. Vi har kvar analogt länge. Men Håkan kan säga att han kan drömma om att få spela in på Porta-studion igen när man har de här fyra spåren och det vad mm. man har. För man tvingas skärpa sig, alltså man måste veta vad man vill med ett pålägg då. Med, med det, med det, men nu är det väl att man måste lägga över Ja det, tre kanaler ja, ja. ja, hela tiden. Ja. Och han var ju nästa på det där. Och men tappar inte ljudkvaliteten. Man tappar ju hela tiden. Ja. Så man får försöka balansera det med ja, EQ-ar och ja. grejer. Så. Ja, vi, vi höll ju också på det uppe i att och, och spela in med, med, med Porta. För de kom ju med taskan till Ålund Första som kom. Och då var det... Eh, Roger jag hade ju någon sån här två tvåmannaband som vi lekte och höll på. Och då var Gunnar Frick eh, spelar in det en sån här känd i eh, musiker som han ville spela med, Dave, med, med Ray Davis också. Han oh, mm. gör det nu tror jag. Alltså, ja, ja han hade jätte och, och spela in, han bor i Göteborg och spelar in med, det som rör Göteborgs musiken så är han är inblandad på ett eller annat sätt. Och han, han spelade in oss på musikhus en sen kväll bara. Så där, för det var ju, han, var gärna, han spelade samma band som Roger också. Och där kan man lyssna på en idag, de där grejerna. Och det finns inget brus. Man, hör, man, man hör alltså inget brus alls. Vi, man, man undrar fortfarande hur, hur, gjorde han, hur gjorde han det där. Alltså, ja. För vi gjorde ju pålägg. Man fick ju spela in på tre kanaler, lägga över på fjärde. Ja. Ja. Sen så fick vi spela in på ettan, ja. tvåan, Precis. lägga på trean. Ja. Och sen spelar in på ett eller två. Exakt så. Ja. Om man inte hade två som jag började med, så när jag bara spelade in låta själv, att jag bollade från en porta till en annan som i sig inte någon task, utan det var en porta one, med en annan hastighet. Mm. Och så fortsatte, då, då kunde du fylla fyra spår på, på den ena. Ut, pinga ja. över det på två till och med om du vill ha en stereobilden kvar. Okay. Eller ett. Och så fyllde ja. den och så tillbaka så här. Det kunde man göra. En, och det var ju för övrigt som man gjorde tidigt på, på 60-talet. Man hade ju flera bandspelare som mm. man kollade ja. över fram och tillbaka med. Mm. Men Bruce blev det, det minns jag. Och vad snabbt man började tappa mm. rukkvarmtid som du var inne på. Mm. Det, det, det, var det är ett bra band också. Bruce. Bruce. <laughs> ja. Ja, men så det, det, var, det var min popkarriär som fortfarande... Finns även om vi nu inte har spelat in sen vi gjorde klar vår tredje skiva. Och jag vet inte, Håkan säger att vi ska göra en greatest hits. Då behöver vi inte spela in det då tar vi bara den bästa. Men den här nya skivan, har du släppt den på någon Ja, Den har vi släppt på samma sätt som vi har släppt våra två tidigare. Men du tror att den har fått fina eller bra omdömen det var. Är från musiktiden, eller vad kommer det från, från? Nu fick de faktiskt, till min stora förvåning, fick de bara betyget 7 av 10 på en av min flytelserika bloggarna som heter Power Popaholic. Uh -huh. Och det är ju konstigt för att den förr, förra skivan fick 9 uh -huh. där Och jag tycker att den, den är inte lika bra som den nya. Nu tycker uh -huh. man alltid att uh -huh. den nya är bättre, men ändå. Så det var ju lite förvånande. Men sådana som distributörer och... Uh -huh. Sådana som Jerry vill med Vi Skickar inte till honom det här? Eller? Och David Bersh tyckte vi att mycket om den. Alltså, man fick ja, ja, vi skickar ju ja, till och ja, om här. Ja, som vi kan. Uh, Jerry vill oss att distribuera ja, det. Han har ett skil också ja, som, ja. som heter Jam Records. Ja, ja. Härligt namn. Ja. Uh, så han säljer den så. Ja. Uh, vi har fått Japan-diskussion första mm. gången på, på den här. Och efter att ha fått en, en liten laddning av den senaste så vill de börja sälja våra tidigare också. Vilket var det? Blir, det? Ett, ett japanskt skivbolag eller en vad heter det? affär som heter This Time. Okay. This Time Records det. Men det. Alltså, jag, har, jag har några kontakter där. Ja, vad roligt. Ja. Men missförstå mig inte? Vi är ju jättelitet. Så att, ja, vi, vi, det är, vi säljer ju väldigt få skivare. Ja, precis, där, det, ja, det vi får det. lite omnämnanden och det spelas ju en del på Spotify och sådär såklart man Finns den på Spotify i den nya oh, Ja, den okay, finns, okay. det gör den. Ja, finns det. Det. Ja. Jag, jag har ju du... lyssnat en del på dina gamla plattor. Det skickar ju dem. Jag är ju berömt det för ljudet. Ja. Jag tycker det är skitbra. För jag gillar ju det där, där jag har upp och tidigare på podden också. Men då är då ljudet liksom i sig är, liksom är höjst. Liksom. Det blir som en extra grej. Jag har tänkt på det här också ja. faktiskt. För du har jag berättat att ta folk för mig. Och då upptäckte jag igår, tror jag. Att, eller om det var i att, jäklar jag tror att vi har den här gången blev det inte så En tredje <här> men jag också tänker på den effekten ja. att de om en skiva kommer på Spotify till exempel så, eller en låt så ja. låter, låter det högre ja. än vad det normalt gör den här gången tror jag inte vi har... jag vet inte varför det har blivit så Nä, okay. jag trodde att det hade något trick. det var en mastryng i ja. så fall som, som var väldigt hög det var varit Framföring. klockrent, var liksom, så bara Vanliga, vad, vad ska helst dyra, fina producerade, producerade plattor och så kommer tangerines som är i sammanhanget är inte lika dyra och som liksom lyfter. Det är innebär att man måste öka för varje gång. man ja, ja, det är ju jobbet. Ja, ja. Man pratar om det här att kriget mm, i ja. inspelningsvärlden att alla försöker höja. Ja. Det. Och den här gången kanske vår, vår masteringskrig som heter Petrin Debeto Antingen tänkte han inte... Vi tänkte ju inte på B.R. För att det har ju varit så ja, alltid. Ja, så. Ja. Bara är det samma som kille som har gjort det? Ja, det är samma kille som har ja. gjort det. Och den här gången så, så duckar vi nog lite jämförelsevis. Men jag har ingen kontroll över det. Man kan titta på jag det. jag typ. upp till elvan <laughs> I Queen-dokumentären som jag nämnde förut som jag såg häromdagen bara, då, då är det ju så, då vet jag att efter, efter att Queen har haft några rätt besvärliga år och eh, inte alls lika intressanta, då får de ju Världens ny kick När de är med på Live Aid Just det, ja. Och de berättar deras soundkilla Att när de hade ställt Nivåerna för alla band så ljud, Då gick deras kille upp Och drog upp Queens ljud ja. Så att det skulle låta högre Än alla andra de, det, det finns ju någon om att de var de enda Som riktigt brydde sig under den där konserten Och resten hängde backstage Och partade Men det här var ju ett mycket chans för Queen att komma tillbaka till folksmedveten och den succé om jag på en live 8 på Wembley, den är fullständigt enastående. Om det mm. är Rage Gaga som precis har kommit och så kör de på gamla hits och Wembley mm. gets nuts. Jag är, jag är ingen, jag är ingen här queen känner. eller sånt. men ändå där man har sett ja, det... just Fred Mercury på, ja, på Wembley där han, mm. det var kanske där uttrycket att äga äh, att äga ett ställe ja. började. Mm. Den är djupt blyga och för, förstår man ganska olyckliga man som när han intervjuas knappt vågar titta som liksom, journalisten Freddie Mercury och är mm -hmm. jättetemid och tillbakadragen och försiktig osäkert intryck så han ställt sig på scen och det här, det, det här sker med stora artister det är, Men, för han äger världen mm. det är märklart märkligt. Jag tycker vi ska passa på att eh, Gratulera en 66-åring idag En stor svensk eh, Artist En, en, en eh, Herre Född i eh, Dalarna Född i Dalarna Han hade Ett Ett, ett spela med i ett 60 band som nog alla känner till namnet på. Men jag tror det är få som har hört dem. Kanske bara de här... Och sen han har han gjort film, han har gjort, han har gjort teater, han har gjort musikaler, han har gjort allting. Heter han Björn Schiffs? Björn Schiffs, ja Jaha. precis. Han okay. fyllde 66 år, Jaha, okej. Okay. Ja, det kanske det är jag var på, på podden förut. Jag, jag, jag var ja. med, med, med min mor på cirkus och var en julklapp till henne för tre år sedan så såg vi Björn Schiffs. Han hade Greatest Hits mm. och körde igenom allting. Och Han är ju fantastiskt duktig och vad mycket han har gjort. Mycket ja, men bra. vad bra han är! Han ja. mm. hårt ja, är, Vilken man. röst han har ja, mm. fortfarande. Och han kom in med eh, en hammardag i bara. och han satt och spelade och körde någon rocklåt och låter mm. helt eh, Helt otroligt. Mm. Så Björn, så Björn. Grattis, Björn. grattis Björn. Ja, grattis. Sen eh, tänkte jag att, har ni någon åsikt om eh, Persbrandt? I veckan? jag orkar inte bry mig om honom. Ah, jag har heller ingen Nej. åsikt om honom. Jag ser det där så går jag vidare. Du blir inte inte förvånad. Nej, och jag det är inte så att det bryr mig heller. Alltså. Men du, du då? Nej, jag bryr mig inte alls heller så utan och jag blir absolut inte förvånad. Nej. Det var någonting att, att äh, det var någon som hade ringt från hans telefon. Och beställt en ja. åt alltså, Det är så mycket folk hemma hos han i rörelsen. Det, att... det, det var ju absolut inte han. <laughs> eh, sen var jag på McDonalds här veckan. <laughs> ja. Och noterade att eh, han som sålde hamburgaren till mig. Det var ju sina namnskyltar på sig. Och han som sålde hamburgaren till mig hette Barbar. <laughs> <laughs> han hade en liten grunkostning. <laughs> Eller blå kostymer. det. är grön skärm och sån en blå kostym. Nej, ja, han har en grön kostym va? Ja just det, så. Ja, är det är men <laughs> <laughs> Apropå Babar. När vi, var, när vi var, och jag vet inte hur det spinneriet kom till. När vi var i Köpenhamn där, så, började vi <laughs> så började vi prata om, om att Babar. Det blev så att Babar var bartänder på. På, på någon, någon ställe vi var på. Och när han tog ur, oh, den, Han har lite liksom fingrar platta händer. Bara så här han fick, bära, han fick bära öl mellan armarna. Och vart det mer än, jag mer än tre öl, det gick. Vart det, det gick, det bara rasade bara Nej, men jo, det var för att vi satt ju på ett ställe och så hörde vi något glas, något glas som kraschade. Ja, just så sa att det var en bar som kom och gick. Vi hade så sådär väder, tror jag du nämnde. Jag... Det var lite kallt. Jag kommer klöta på det nu. Därför att samtidigt som vi sitter och pratar här, så är ju. Det... Det 20 grader, ja, det står strålande sol. Ja, det är fantastiskt. Man ska funderat på att klippa gräset när jag kommer här. Ja. Första säsong. ja, säsongspremiär. Här ja. mm. är det så fint. Vi är så sen eh, poddkortet får vi ta utomhus. Nu är det ju påskdagen, va? Ja, det är det. Ja. Mm. Och påsk är en, en mycket skum högtid egentligen. Du har ju långfredagen och med korsfästelsen och allting där Men att allting runt om, påskägg... Påsk hare, påsksnapps, påskskäringar. <laughs> Påskkäringar. Vad <Ja, påskkärringar. laughs> ja. vad kommer det från? Johan Glans har, har jag har sett han har någon sketch på någon ja. på någon sån här grej just om, om påsk. Och att eh, men det måste ju vara de som hittar på det, det måste ju vara pårökt att som bara det. Jul kan man tycka är jättekonstigt med drinn julgran och tomt och julklappar allting. Kontrastor i Jesu födelse. Här har du när han blir korsfäst och allting och så, ja men allting runt om. Det är jätteskullt. Och ägg, varför ska vi sitta och äta ägg? Är, har du inte äh, gamla hedniska inslag där? det här? blivit någon slags kombination av alla möjliga influenser tror jag. Det, ja, att det, ja. att det är inte så enkelt att det är en kristen kyrklig högtid utan det finns andra grejer också i det. Jo men hur, hur, har, det, hur har det sammankopplats? Och egentligen i jul hur har det sammankopplats med granar och tomtar och Jesus och... Nej, skumt. Men jul är skumt. Påsken är ännu skumt, ja, det tycker jag. Mm. Så, så är det verkligen. Men det är en skön... Skönt break. Det är liksom... Det är inte lika kravfyllt som jul. Och, tycker ja, det jag. håller jag med om. Det, det är liksom bara ledighet som är helt okej. Okay. Vår är ju jättebra på så ja. sätt. Med alla de här... Det är betray betray är här. Så. Ja, det är sant. Allting. Ja. Ja, nej jag har väl inte så mycket mer Jag var på ägd förresten också på ja, just det, recension tack Och såg Schiffert och Fredrik Lindström mm. De hade en ny Show Och jag kan tycka, det var, det var väl ungefär som När jag såg Killinggänget på Grand Var man ju sett på tv När de var på Berns först va mm. Och när de var på Grand så kände jag att ja, Det var små roligt sådär Nej nu får ni hitta på, nu får ni göra nu måste det gå vidare. Det här håller liksom inte, konceptet håller inte. Och det var väl sista de gjorde egentligen. Mm. Och det här kan känna att mm, det här håller heller inte. Man vet, man, man känner igen Schifferts syster och allting. Det är samma som mm. från kille ja. från det, Nile City och allt det här. Och Fredrik Lindströms, hans Tor Modén. Det här går runt och... Jo men Han ja, är ju ja. liksom en, en, en nutida Tor Okay. Och pengarna var, var, var, var ganska få. Mm. De pratade jättemycket. I en timme och 40 minuter. Där var det. Men jag, jag tycker inte. skämten var inte så, så många. Och. Det, det kändes så tydligt att. De hade ingen idé i början utan nu måste ju skriva en show och så mm. sätter man sig ner vad det ska han handla om. Mm. Det var ingen som hade någon mm. idé liksom först. Vad var det då för kontextion? Ja, är det så det handlar om, om konstruktion och och, och på slutet. Ja, men vi måste mm. vi måste bromsa det här med konstruktion och allting. Men vi gör det nästa år 2015 då. Mm. Då ska vi. Ja. Mm. Mm. Ja. Stefan tror du att Mm. Jag, tänkte på, jag tänkte på mig själv i Liverpool på andra ställen konserter i allmänhet, film, allt möjligt backar, alltså man blir ju mer och mer kräsen, ju mer man mm. har ja. sett och ju, ja. ju mer man har gillat desto mer ska ju till för att uppnå ja. samma och vi, vi, vi jag och, och det är verkligen jag tycker är ett problem alltså. ja, att, alltså. att det är, att de här kickarna, de finns ju inte på samma sätt eller så är det så enkelt att man, man blir äldre ja. bara en Vi pratar om det också på vägen därifrån. Just att man har sett ganska mycket. Man har hört ganska mycket. Man, det finns mycket på tv, och det är mycket. Man, konsum, man har konsumerat mycket sånt där genom åren. Mm. Och att det kanske ska till något extremt för att man ska, ska gå igång. Man är ju aldrig så påverkbar som när man är. Ja, vad ska du säga? 12, 13, 14, 15, 16. Det som upp, hände då. Ja, men upp till 20, år skulle ja, jag vilja säga. Låt, låt gå för det. Ja, men sen har det ju gått ut för. De, de stora musikaliska upplevelserna, riktigt stora. Alltså, de, stämmer, de fick ja. nog jag för 20 ja. års ålder i alla fall. Och det har någonting att. Det här gäller ju artisteri också. Förvånansvärt många som producerar sina. Riktigt stora verk tidigt. Mm, mm, mm. Ja, för 25 års ålder mm. till och med. Jättemånga. Det, lär, det lär var vara så inom vetenskapen också att de riktigt stora upptäckterna mm. görs av, i alla fall vetenskapsmän, liksom i unga år. Mm. Vi såg ju Plungan här också för några veckor sedan. Och då hade jag sett dem en gång innan på Dansens hus för två år sedan. Och det tycker jag var fantastiskt bra. Mm. Och det här tyckte jag var Ja, helt okej okay. Men också att, att Nej, det höjdes inte, inte lika mycket Och då vet jag inte Vad det var Var det för att jag sett för, för mycket eller Fast som annars tyckt att det var fantastiskt ja, så, okay. ja, ja. Jag Jag kunde, kunde inte hålla med det Och det, det är ju med, med konserter så är det eh, Färre och färre konserter Som man, som man känner det här Riktiga å oh, wow Vilken mm, Förutom Baby Woodrow som vi såg sist mm. Nere i Köpenhamn Då hade vi grundat med, med, med Saracons och <laughs> innan Men, men det, det tycker jag den, den, Det var fantastiskt Jag läste en, läste en recension I, uh, I The Garden Som jag mycket det, Som handlade Som handlade om Justin Timblek Som mm. är ute på turné mm. Och som tydligen är något, jag men, Han är ju inte alls min Nej. styr På något sätt men det var, det var tydligen så genomprofessionellt. Jättebra. Mm. I detalj. Så jag blev nyfiken på att se honom. Mm. Ja, men på samma sätt som man kanske skulle kunna se Frank Sinatra. Eller något, för, ja. för, för att ha gjort det. Mm. Jag vill inte riktigt, jag vill aldrig bryta mig om honom. Men just som du är inne på. Mm. Att se någonting som just nu är mm. det bästa- som går att uppleva liksom, mm. i som Det var var i både show, och i som, alltså, en sång, i röst, artisteri i allt. Det gjorde mig lite, nu kommer jag nog inte göra det, men jag blev lite nyfiken ändå. Går du på någon konserver? Ja, inte mycket, lärare. Mm. Nej. Mm. Tyvärr, men, ja. men det är ju så att det är ja. som mm. du är inne på. Det. Om Paul McCartney kom hit igen, <laughs> då skulle jag väl gå och se honom trots allt. Jo, det skulle jag göra också. Absolut. Om det nu fortfarande håller jag börja att kanske tycka att jag tycker en, att ändå alltså det, när det men när man såg, såg det, på TV:n igår såg du har nej var det nu är nutid alltså. Jag hade 2014. Jaha, var det så ser ja. Jag Och eh, men de körde... var det Sardin Pepper. Den låten. Men för det där, där sjungandes med ansträngd röst ja. alltså, den är svår att sjunga. Alltså, är svår men ändå om det, det klarar han alltså. Han får ju slita, men ändå så klarar det bra. Han hade ju en dipp här, tyckte jag, inför miljarder tv-tittare. Dels under den drottning, ja, drottningjubileet. Obla diobla Där det inte var bra. Och sen mm. även OS-avslutningen är väl. Där det händer något med hans medhörning och han kommer in fel. Och det går mm. ganska många takter innan han mm. finner sig. Och jag tror jag, tror, jag tror, jag vet ju inte det här, men... Det, det låter ju som att han har backup-taper för säkerhets skull. Mm. Som, där han inte synkar med den. han den går igång någonting okay. för tidigt eller för sent. Så det låter jättekoncentigt ja, ta. Ja. Men vad, alltså, vad, kan vi, vad kan vi begära? Han, mm. han, för... han fungerar fortfarande bra för den här åldern, alltså? Ja. Live. Vet, om, man, om det nu var live, så var de... mm. Och senaste Och, det senaste här. Det var inte ja, så men. länge sedan så han fortfarande men. har det i registret. Ja, jag menar det. Uh, Ja, Nej men kolla på, kolla på... Ja, jag ska, kolla det. Jag ska spela in blir alla, alla, alla samtal... Alla vägar till Rom. Alla samtal där, ja, Det slutar då. Ja, det är oundvikligt. Det, det, är oundvikligt. det, det slutar, slutar vid, vid bitet. Det, behövs, det kommer in på från alla möjliga håll. Ja, ja. ja, men de har ju förändrat en och annans liv, skulle jag säga. Jag är ju en av dem. Ja. Vi, vi, får, vi får köra en Beatles-special på, på podden. Någon gång. Ja. Särklart. <laughs> ja, du är hedersgäst. Ja, såklart. Du är, ja, du är Men... Eh, va, jo, men du kanske vill önska en låt också. Eller Får du Ja, man brukar få göra det. De tidigare gästerna. Ja, okej. Okay. Du kanske önskar en Tangerines eller vad du vill, men... Jag har kört Tangerines en gång i min klippning. Var det någon låt från första plattan? Första plattan. Första låten, första plattan Ja, ah, Ja, då ska vi ta en tandarins låta. Ja Kan ta en liten, inte Tittelåta från Turn the light, utan En, nya. A, en A från nya Men en annan som jag är rätt förtrystig på På den skivan som heter She's so fluffy Aha. Kan man franska den? Ja, men då kanske vi ska runda om Precis Tack för att du har podden. Ja, nummer 21, nummer 21. Tack Nej. Per jag på. Tack själv ja. jag tror Kul att, se. att du är här ja. Och tåget, eh, tåget har inte gått Man kan ju få vara med flera gånger Bara man har en gång så. Den så kallade uteserveringspodden Det kan ju också bli Precis, mm. Fyllde podden Ja men vi, vi säger så Ja Hej då She's got a secret SS is mine She just can't keep it So let's go for a ride Boyfriend's waiting She made his her a lot Trying to sell her paintings Trying to get lost She's a so fluffy She's a so rough family who had enough of me no matter what I say It's in the papers today She's, so rough and She's in love with me. She's in love with me. No matter what you say, I'm gonna see her today. <laughs> See her today